Еклесиаст, проповедникът Както казах, в Еклесиаст Соломон говори като разочарован от мъдростта, от окултното знание. Пътят на мъдростта е много стръмен и скалист, и човек трябва да преодолее и да превъзмогне много повече неща в себе си, което ако не може да направи, ще го доведе до големи противоречия. И ще изживее големи страдания. Такъв случай е описан в романа за Нони с Глиндон, който искаше да стане ученик на окултната наука, но не можа да издържи и най-елементарния изпит. Има и действителни такива случаи, с стремящи се в пътя, които се разочароват от изпитите и отпадат. Те започват да пишат и говорят против изпитите. Ще дам някои мисли от Еклесиаст, за да се види състоянието на Соломон. Учителят казва, че когато Соломон е писал Еклесиаст, се е намирал под влиянието на Сатурн. Еклесиаст започва с думите. Суета на суетите и всичко е суета. И после казва, което е станало, то е, което ще стане. И което се е направило, то е, което ще се направи. И няма нищо ново под слънцето. И по-нататък, по-конкретно, изказва разочарованието си, като казва, И дадох сърцето си, за да издиря, и да изпитам чрез мъдростта за всичко, що бива под небето. Този тежък труд даде Бог на человеческите синове, за да се трудят в него. Видях всичките дела, що се вършат под слънцето, и ето всичко е суета и огнетение на духа. Това е състоянието на Фауст, преди да дойде Мефистофел при него. Тук Мефистофел присъства невидимо и той говори тези думи. Това показва, че Соломон в окултните си опити е стигнал до първия пазач на прага, прозрява е реалността, но не е превъзмогнал своята личност, своя егоизъм и не е могъл да проникне в великите мистерии, които се разкриват, след като човек премине през втория пазач на прага. Последният изисква от човека да се отрече от всичко лично и егоистично и да се посвети в служене на лекото начало. Горното, което казах, се потвърждава от следните думи на Соломон. Дадох сърцето си, за да зная мъдрост и да зная лудост и безумие. Познах, че и то е огнетение на духа. Защото в много мъдрост. Има много скръп, и който умножава знание, умножава и печал. Във втора глава казва, че се отдава на веселби и наслаждения, но и в това не намира смисъл. След това изражда всичко, каквото е направил за себе си, и от нищо не е доволен и казва. Още и мъдростта ми остана в мене. И всичко поискаха очите ми и не им отрекох. Не възбраних сърцето си от всяко веселие и ето, всичко е суета и огнетение на духа и няма полза под слънцето. И обърнах се аз да разгледам мъдростта и лудостта и безумието и видях аз, че мъдростта превъзхожда безумието, както виделината превъзхожда тъмнината. Защото не остава вечно паметта на мъдрия, нито на безумния, понеже в идещите дни всичко ще се забави вече и как умира мъдрия, като безумния. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които биват под слънцето. От последните мисли се вижда, че той не е успял да проникне в тайните на вечния живот и мисли, че със смъртта всичко придобито се изгубва и идва до разочарованието и намразва живота. Към края на главата казва Няма по-добро за човека от доброто на труда му. Това е материалистично разбиране на живота и до него идва всеки, който претърпи крах в пътя на живота към Великото. Третата глава започва с думите има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране, време за насаждане и време за изкореняване на засаденото, време за убиване и време за изцеляване и те нататък. Изрежда времената за всяко нещо. Това показва, че той познава астрологията и небесната динамика, която определя времето за всяко нещо. И заключава. Направи всяко нещо хубаво на времето му. Познах, че всичко, що прави Бог, то ще бъде вечно. Не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. След това пак развива материалистичното схващане за преходността на живота и казва «И човек не превъзхожда в нищо скота». Всичко отива на истото място. Всичко е станало от пръст и всичко се връща в пръста. В четвърта глава говори, че вижда всичките насилия и безправие в света и казва «Блазе на умрелите, които са вече умрели, нежели е на живите, които са още живи, а по-добър от двамата е, който не е бил още, който не е видял лошите дела» които стават под слънцето. И главата завършва с думите. И това е прочие, суета и огнетение на духа. В началото на пета глава дава добри съвети за онези, които отиват в Дома Божии и когато дават обещания към Бога. Казва Пазете ногата си, когато отиваш за Дома Божии и приближи повече да слушаш Нежели да принасяш жертва на безумния. Който не знае, не струва зло. Не прибързвай с устата си и сърцето ти да не бърза да произнася думи пред Бога. Когато обречеш, обричане Богу, не се бави да го изпълниш. Изпълни което си обрекал. По-добре да не се обречеш, нежели да се отречеш и да не изпълниш шеста глава пак се развива идеята, че животът, както се развива на земята, без връзка с духовния свят, е суета и огнетение на духа. Седма глава, след като разсъждава чрез контрасти за обикновения всекидневен живот, казва Мъдростта е добра като наследието и полезна за онези, които гледат слънцето. Защото мъдростта е защита, както е защита среброто, но преимуществото на знанието е, че мъдростта оживява у нези, които я имат. В благополучен ден весели се, а в злополучен ден бъди смотрелив, защото Бог направи едното противоположно на другото. Мъдростта дава на мъдрия повече сила, нежели 10 началници, които са в града. Осма глава започва с думите. Кой е като мъдрия и кой знае изяснението на словесата? Мъдростта на човека осветлява лицето му и жестокостта на лицето ми се променя. И сърцето на мъдрия познава времето и с годата, защото всяко нещо има време и с года. Понеже е Окаенството на човека е много връх него, защото не знае какво ще се случи. И по-нататък казва, че изследва всичко и казва, че и мъдрият не може да познае всичко. В началото на девета глава казва, че е турил в сърцето си да издири всички неща, които стават в живота и намерил, че еднакво се случва и на праведния и на нечестивия. И двамата отиват по един и същи начин в гроба. И най-вече, че сърцето на човеческите синове е пълно с злина и безумие, има сърцето им са живи. Защото живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Нито имат вече придобиване, понеже паметта им се е забравила. Още и любовта им и ненавистта им и завистта им се е изгубила и не ще имат вече дял във всичко, що става под слънцето. Това е едно чисто материалистично схващане за смърта, което се поддържа и от много съвременни религиозни хора. Мъдростта е по-добра от силата. Думите на мъдрия в безмълвие се слушат. Мъдростта е по-добра от военните оръжия. В началото на 10 глава се казва и малкото безумие обезчестява онзи, който е в положение на мъдрост и чест. Сърцето на мъдрия е в десницата му, а сърцето на безумния е в левицата му. Думите от устата на мъдрия са благодат. В 11 глава дава ред мъдри мисли за живота и казва Наистина, виделината е сладка и угодно е на очите да гледат слънцето и ходи според пътищата на сърцето си и според гледането на очите си, но знай, че за всичко това Бог ще те доведе до съдба. 12 глава е като резюме на всичко, което казва проповедникът в 11 -те глави. Тя започва с думите. И помни създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и стигнат годините, в които ще речеш нямам благодарение в тях. Говоря за края на земния живот. И да се върне пръста в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, рече проповедникът, всичко е суета. И колкото повече проповедникът, стана мъдър, толкова повече получи людете на знание, най-вече вникна и издири и нареди много притчи. Да чуем свършека на всичкото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичкото на човека, защото Бог ще докара на съд всяко дело и всяко скришно добро или зло.